Oneg Ali Islamski Otad put srcjani religijne od dad jernicima roditelji na strjani ostra volja tog dana susrde ne bijilo kulba hiwa Tajemma'na bi nuri hudahu ikhvanan Wa khillana wa atara'na matadami'at Binal arvaatu imana Put sredine Sala Allahu venećanstveno <todio> na početku i na kraju Neka salavat i selam na posljednoj Bože poslanika i miranika Muhammeda a nakon toga uvaženi prisutni cijenjenja braći i sestre Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Merekatuhu. Bošnačka kulturna zajednica Crne Gore večeras organizuje tribinu na temu poslani, Allaho poslanjiće, Allaho poslanjiće, dražaj od nas samih. Naime, povod ove tribine je svima vama dobro poznani. Naime, zapad je počeo da se trkuje ko će više da vlati naše najdrže sporenje poslanika sa la la vrl. 7. Počeli su sa prikazivanjem filma pod imenom Nevinost muslimana. Kad se to malo smirilo, nastavili su francuzi s objavljivanjem karikatura u svom časopisu, a danas svedoci smo i Španija je objavila slične karikature. Naime, oni se pravdaju time da je to sloboda govora. Ali svima koji malo razume imaju, znaju da to nema nikakve veze sa slobodom govora, već to vrijeđa osnovna ljudska prava, vrijeđa vjernike i nema nikakve veze sa slobodom govora. Naime, povodom svega toga, večera se sa nama Naš uvaženi učenjak ovih prostora čuvar Allahove knjige Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević koji je najkompetentniji da pričao o toj temi. Ja ne bih više oduzimao vremena da obirješ našem Hafizu. Hafiz da budu. Alhamdulillah rabil alamin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليه مجمعين ثم أما بعد سيبرست الزرامست إذ رجع مزيش الله سبحانه وتعالى أسفدار سليسية الله ناليبشى بلصر وسلامه počijemo ono ne pogodozvišeni Allah subhanahu wa ta'ala boslato mimo ostasinjeta. Na njegovo časnu, čednu i pomeni porodicu, na sve njegova ashabe i na sve sebe neke njegovog sunneta i puta do sudnjeg dana. Amin ya rabbel alamin. A nakon toga, poštovani vjernici, to je majke i sestre i kćerke naše As-salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tema naše tribine zove se Virovjesnik nam je draži i od nas samih. To nismo izmislili. Već je to Kur'anska konstatacija i aksioma i tvrdnja i narodba gospodara nebesa i semlje. قد نوزنني الله سبحانه وتعالى ركوا ان نبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم يروياسني محمد يبرشي يرنيцима وادخсами اnegove hanume negove sene su u ovom ajetu. a po drugom kirajetu ovog ajeta poručuje nam da je Rasulullah kao roditel za djernike. Drugo tumačenje i učenje ovog ajeta jeste vjerovjesnik je kao otac za djernike. I doista je Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam za nas, pobogod naših očeva. Izalisa Rasulullah alaihi sallatu wa sallam i od naših očeva, i od naših majki. On je poput oca, primje za nas, moli za nas, poželio je da vidi nas, iako je znao da je to nemoguće. Jer će mu milito mnogo kasnije od njega alaihi sallatu wa sallam. Kažu učenjaci, Hjerovjesnik je otac vjernicima, roditelj, pavo vjernicima. Zato što svaki čovjek doživi dva put rađanja u životu na Dunjavuku. Prvo rađanje jeste kada se rodi fizički na ovaj svijek i kada dođe na Dunjavu. A drugo rađanje jeste duhovno rađanje. Kada čovjek povjeruje nakon Džavijelijeta, nakon nevjerstva, eventualno, tada se čovjek ponovo rodi, tada čovjek ponovo ošivljava. I to je u stvari pravi i istinski život. Jer uzvišanje Allah kaže, za je isti onaj koji je bio mrtav pa smo ga mi ošivljeli, koji je bio mrtav zbog nevjerstva, zbog griješenja, zbog nepogodnosti, zbog života u zavodi, vas smo ga mi oširili imanom, Kur'anom, vjerovanim u Allaha subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihissalatu wa salam za nenoguće da smo toliko obavesti da bom ima Rasulullah alaihissalatu wa salam čak i od naših, čak više i od naših roditelja, i od naših kovodica, i od naše djece, i od nas samih. Da je to logično? Logično je i obaveza je. I fazi je to za svakvog vjernika. Jer vidjećeš. Resulullah je preći od svih. Resulullah te neće zaboraviti onda kada te svi zaboravaju. Resulullah od tebi brine kada niko od tebi neće. Kada niko od tebi neće brinuti. Zašto baš u ovih ti sepe ljubavi prema Resulullah? I zašto u ovih poštovanja Resulullah? Zato što ga Allah poštoje. Jedan od vas pekata jeste zato što da gospodar uzvišeni pošlije i zato što ga gospodar nebesa i zemlje hvali i spominje ga u društvu Meleka za hvalo meleike, teru, yusallu, i sa najljepšim riječima. Znaista Allah hvali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah ga na najljepši način u društvu uzvišenih Meleka kod najkliskih neve ka njemu, aleyhi sallatu, aleyhi sallatu wa sallam, zanim pogledaj. U Kur'anu, koliko god da čitaš, koliko god da ješ čitavaš, nećeš naći da je uzvišeni Allah, Resulullah, oslovio njegovih idena. Nije ga nikdje oslovio o Muhammede. Već na najljepši način ga oslovljava jaju rasuž, odjerov jesniče, Ja Ejuhen, ja Ejuha Rasul, o poslaniče, ja Ejuhen Nebiu, o jer objesniče, subhanallah. Uzvišeni Allah nije doslovio sebi, iako ima pravo na to, iako je Rasulullah njegov rog, ali ga nikde nije naslao njegov imenom, nikde ga nije oslovio po imenu, već ga na najlepši način pošto je gospodar subhanahu wa ta'ala. A kako se mi obavezno da poštovamo Rasulullah Muhammada, salamu alaihi odavezni svoga ga poštovati i voleti ovim stepenom i vidom ljubavi zbog njegove milosti prema nama, zbog njegovog sažaljenja prema nama, zbog njegove brige prema nama, kaže usvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Lekade ja'ekum rasulum min anfusikum. Došao vam je poslanik od vas, jedan je od vas, azizuna alejhima aitum. Dješkom upada to što vi na muke najlazite. Vaše muke njega brinu, to njega boli. Vaše rane i vaše boli osjeća podnosi jednako i ni više Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i vi podnosite. Ha līsuna alīkum želi vam svako dobro. Trudi se i nastoli da vam priušti svako dobro i na dunjavu i na ahiretu. Ha līsuna alīkum bilmu umilina raufu a prema hljednicima je blag i milostiv, kaže uzvišeni Allah, subhanahu wa ta ta'ara, u opisu svoga roba i svoga poslanika. Na sudnjem danu, načem. Na sudnjem danu, kada budemo svi proživljeni od prvog do zadnjeg čovjeka i od prvog do zadnjeg džinna, svi na jednom mjestu, svi preplašeni, nami od majke rođeni, ustaje mojskovova trčimo kao leptir ispunjeni i kao satarci ostrkani ostravota toga dana sunce se prikrišilo čovjek bježi od svoje supruge sin bježi od svoje babe, majka bježi od svog sina li minhum yawma yashaa an yughni svako će bjinuti o sebi Šta će biti stanje poslanika? Rasulullah Adem alaihi s-salatu wa s-salam Ili Allahov jesnik Adem će govoriti Gospodaru spasi me, Gospodaru spasi mene Gospodaru tešo meni Ibrahim alaihi s-salatu sebe da spasi Musa alaihi s-salatu wa s-salam Isa alaihi s Ali dvoj bio jesnik Tvoj, tvoj poslanik kada dođemo do njega i kada se njemu budemo obratili da samo i Allaha dželle ve ale na počne večno osuđenje doći će iz podaša uzvišenog Allaha subhanahu ve taala iz kod Allaha i učiniće srce gospodarom nebesa i zemlje sura vahšte ne mówi zna resurullah kako se Allahu treba obratiti svaku dobru najdražiji paadet i hvalija Allaha i veliča Allaha spominja Allaha Znate li šta mu usvišen, Allah, odgovara? Podigni glavu, O Muhammede, podigni glavu, traži šta hoće, da će ti sebi. Šta kogu traži, da će ti sebi. Šta želiš ili za koga želiš da se zauzimaš, ko će ti biti udovoljeno. I Resulullah sallallahu alaihi wa sallam podiže glavu, znate šta pita? Znate za koga moli? Znaš za koga vine za tebe? Kaže, ummeti ja Rab, ummeti ja Rab, ummeti ja Rab. Moj ummet gospodaru, moj ummet gospodaru, moj ummet gospodaru, smiluj se i pomozi mome ummetu. Na siratu, na mostu i na džahennem sjevatre, kada će poslanici govoriti Allah u spazi, Allah i pomozi, dok mi budemo provazili to veliko ispušenje, Resulullaha 1.40 će govoriti Allah u moj ummetu. Allah usiluje im se. Rasulullah i za griješnike velike brine kada budu ušli u Jahanamsku vatru određeni period jer nisu te u pokajani učini Allah za velike grijehani. Rasulullah kaže ja moje morube, moje tobe koje je Allah obećao da mi primi na Dunjavu ostavio sam za tad. Ostavio sam za velike griješnike Kada njih bude najpotrebnije, ja se za njih, ja se za njih movi. Jedne noći, Rasulullah, a.s.v., izlaz je na večer u Bekiju. U groblje, jedino medijsko groblje. U groblje gdje veše najbolji ljudi, najbolji muslimani. I kaže, sjeo je Rasulullah, a.s.v., i stao je da razviše i da plaće sada Allahu, a.s.v. Vas to zhavi i I upitali su ga šta te je rastušilo, o Allaho poslaniče? Šta te je rastušilo, o Allaho poslaniče? A on kaže, volio bih da vidim moje, prije, moje vodene. Nebo ditu de u eni ra'ani ahkab. Volio bih da vidim moje milenike. A ko su tvoji milenici, o Allaho poslaniče? Zar nismo mi, ashabi, koji smo stali kada ti je najpotrebnije bilo, koji smo te branili životima i mecu na svojim, Kaže, vi ste ashabi, vi ste na velikoj drži. Ali volio bih da vidim tijernike, koji će doći poslije mene, koji će vjerovati u mene i nisu, ali nisu me vidjeli. Koji će vjerovati u mene i nisu, ali nisu I u moje se odnosno ovaj dolokaze, iako me nisu vidjeli. Dakle, Resulullah sallallahu alayhi wa sredan je poželio tebe da srednije. Poželio je da te vidi dok živiš na ovom dunjaluku, da vidi kako se ponašaš, da vidi u kojim stazama ideš, da vidi da li ide stazama koja te vodi do džerneta, ili pak srnaš, pa da si smiluje, pa da te poduči, pa te dohvali za ruka, ali za ruku, i da ti kaže, sin, po moloj, šteri molja, nemoj s tim stazama, nemoj tim stazama, kreni putem Islama, kreni putem moga srneta i putem Ibadeta, da bi došla da bi došao, odnosno došla do džerneta i do Allahov subhanahu ta'ala ovaj zadovoljstva. Svako bajrama, Rasulullah, s. S. kurban bajrama, klao je dva kurbana. Klao je dva kurbana. Prvi kurban kada bi zaklao, rekao bi ovo je od Muhammeda njegove porodice, a drugi kurban, kaže, rekao bi, ovo je za onaj dio bogu umeta i za one pripadnike mog umeta koji nemaju za koju Subhanallah Znači brine Rasulullah wa wa sallam, O svakom pojedincu I o svakom svom pripadniku Neka su Allahovi Najljepši plakosove salame na njega Kada je obavio hać Na haćetu vada' Ušao je I klanio je dva rekata Tada, a i sada postoje, Postojala su samo Jedna vrata za kaalu Jer tako to Alajko reći je kad se obnagredi tjavu učinjeni i potikli su pravi. I kada se vratio Resuru Laha Risa na sve nekod Ajše, bio je dužan. I kaže mu Ajša, šta je ovo? Mi sam išteno. Šta te je rastužilo? Hrst je obavio. Obavio dužnost. U kjavu si ušao. Oslobodio si meni u nevjesto, i dolatrije. Šta te I je sad materialno pačeš? A on kaže, doći si je poslije mene. Ljudi s moga umeta haći, sa raznih kreba svijeta i poželeće da uđu u keavu, ali po gušte, sbog ovaj, veliki takve gušti, neće moći da uđu svi u keavu, pa će se loše osjećati i onda me je to rastlužilo, zato što će se rastlužiti ti zepenici, mene i moga, i moga suneta. I kaže, volio bih da napravi dvoje vrata, jedno sa Istoga i jedno sa Zapata, da svaki hađija i svaki posjetio stjabe dođe ispuni svoje srce verajući Allaho Subhano dara kuću i kvanjući namaz podošli i badet i badet u, na najlepšem na najlepšem mjestu Znati, sjeti se sjeti se Resuru Lahove žrtve za tebe koliko je Resuru, resuru Laha i sratu u sadam samo žrtvovao da bi ti na pravnom putu bilo to so bila koliko je Resuru Laha žrtvovao i koliko se je patio Nikoliko koliko je nrpio da bi ti na svijepo izašao, odnosno izašla. Da bi ti Allah ovo da bi sigurnim stazama išla, odnosno išao, odnosno išao do Četmeta. Pretrpio je velike muke u, u meki, pacili su mu izme na njegovom ubare gleježa, branili su mu pored da klanja, branili su mu da ljudima dostani istinu, i iza njega su išli i govorili on je lažan, on je sihirbas, on je vraćar, On odbaja morodice, on rastavlja odca od sina, i muža od tako itd. sa ideologijom koju, koju propagirava. Ponudio je ovu vjeru, dostavio je ovu, ovu vjeru strnicima Pajifa pa su ga kamenovali. Rulja Pajivska netvjernička ga je je da su pustili krv iz njegovih mubare knogu pa je 70 km u nesvjesnom stanju, s bumunjem, potišen, išao i trčao Rasulullah, ali išao, naprav, dakle, prema Mekin, i kaže, nisam se osvijestio, sve dok nisam došao, tako je dakle, na pola puta. Nekoj koji stina koji ove da Rasulullah, besvijesti, potišen, i kaže, kada me osvijestila, pojava koja bi se pojavila, hadici koji pohari muzdiman, i kaže, Čipriji mi se obraća, o Muhammede, gospodar, on je vidio šta ti je narod radio, kaže, poslao ti je velike koji je zadužen za vrda. I kaže, ako budeš štio, na redni, samo reci, potvrdi, uzvišeni Allah će ova brda, dakle, strovaliti i pokopiti nebjeračnije navi sa ovim stijenama i sa ovim, dakle, kamenima. Resulullah, šta kaže? Zapiski sebe šta bi ti rekao. U takvom momentu. Resulullah veli, ne. Ne. ne. To je moj narod. I ja se nada taj snigovi i dijelovi putovstva izađu ljudi koji će Allah obožavati. Pogledaj optimizam, pogledaj milosti, pogledaj razmeta, pogledaj sačanja. Rasulullah, alejselatu vesselam, da rekomi, vai milosili ne upotrebljava dafer ovaj, e, svoje dove kako bi kako bi kažnjavao, kažnjavao svoj narod. Jer je on rekao ja nisam posla da kažnjavam i da ovaj e, Uh, propinjen većme je uzvišeni Abba Subhaneho Ta'ala poslao, poslao, kao milost, kao milost svim svijetovima. Kako se Rasulullah voli? Da li znaš kako se Rasulullah voli? I dali li si čuo ili da si čuva primjere iz prve generacije kako se voli Rasulullah ali išta radu o saradu? Da li znaš kako su izražavali dupa prema Rasulullahom i nerazumna pića? Da oprost vam Rasulullah zaklao 100 kurbana, deva, 100 deva je Rasulullah zakla na prvi dan Bajrava. Ba. I kaže, nekoliko desetina deva je zaklao svojom ubarek rukom. I kaže, prenosioci, tebe su se natjecale, koja će da dođete u Rasulullahove ruke da je Sallallahu alaihi wa sallam. Iz Duboj u Berostaniku, sallallahu alaihi wa sallam. prema Rasulullahu, sallallahu alaihi wa sallam. Držao je hlutku na pavljnom panji, jer nije imao minbera. I onda jednom od ensarijskih majsora dječaka naruči minber od tri stepenice. I kaže kada je prvi put minber upotrijevljen, kada se Jeresuru la, po prvi put popeo na taj minber, počeo je pavljeno sako da jeca i da pače. I kao što pače malo djete kada majke obode. Kaže, nije se tijelo smiriti, dok nije rasuru laha viša na dusanom. Priješao tom paak na prvetu i prikronio ga svojim bubare, kukama i svojim bubare, prsima. I kaže, ta je pama počela da jeca, da jeca i da se polako smiruje i ušutkuje, isto kao vijete kada ga u najvećem plaću majka prikroni, pa ono stane da jeca i da smanjuje, malo po malo plaća. Pao mi noj trgo prat, paama plaće da rasuru laha plače dubam prema rasulullahu alejsallallahu alejhi ovo nisu bajke neosnovane koje nema u diketu ihlanaća ovo su istinite priče istiniti događaji kao što i sada su mi danas ovdi da živimo na ovom na unjalogu, i mi vjerujemo u to besikepe besikepe stune za te ashabe rasulullahu sallallahu alejhi kada je rasulullah svojom meku I kada je bila bitka na Hunejinu na četetetne godine po Hiži, odnosno sedne godine po Hiži, Resulullah osvaja neku. Arabska femena širom uvaze u ovavu vjeru, beduini, pustinjaci. I poslanik osvojio velike, veliki broj lijena, veliki broj stada i stoke i tako dalje. Kaže poslanik beduinim ovima koji su bili kolebljivog koledljiv, srca, Kaže, dođe mu i kaže, evo, vidiš, ovu dovinu puno ovaca, to je za tebe. Drugom pedojinu, pustinjakom, labavom, koji voli tunjanot, jer, jer rasvrno vas zna da će tunjanot nemo biti sebe, da ga učprasti u islamu i imanu, kaže, evo ti dovinu dela. Surhanama. A Ansarijama, Medinelijama koji su bili cijelo vidimo zemlje, ništa nije dao. I onda provadi kod Ansarija kaže, ubaci im, došavdavanje im, svesu i sudnju, kaže pogledaj, poslanik, vi ste ga vrani kada je najteđe bilo, krv ste proguli, sebe se štovali, polodice i metak i sve, a sad daje ovim, koji su u teg primjeni Islala Lamanjišta. I poslanik je sakupio Ansarije. Sakupio i na posljedno mjesto Adisi kod Luharinu Ustrmanu. I kaže, oem Sarije, oem Sarije, Zar niste zadovoljni da ljudi odu sa ovcama i sa devama, a, da vi, da odete, a vi da odete sa Resuru Lavom, srlal, alim srl. Ljudi će da uzmu ovci, devet, ali vi se vraćate sa Resuru Lavom, srlal, alim srl. Da nije hipše, da nije vrednosti hipše, ja bih bio jedan od ensarija, volio bih da budem jedan od ensarija, jedan od onih ljudi koji imaju vašu drežnost, vaš tepen. O, ensarije, zar niste bili u Zavbi, masal nas ja izvijem na pravi put, tako da da kaže stali su da paču radijallahu ta'ala anhum i uvo aspo bika volao poslanici zadovoljni smo s tobom i zadovoljni smo da se sa tobom vratimo nišana nam nije bitno na ovu dünyu nego samo pacetiv sama Allahu poslanici zatim kada je u Medinu rasulullah sallallahu alayhi wasallam došao stanovnici Medine su čuli da poslanik treba doći on putuje hefta na mjesecima možda ili mjesec dana nekoliko hafti pješice neki u Svakog dana, izlažu se i žene, i muškarci, i djeca, svi stranici Medine, žestokom, pustinskom suncu, penju se na stapla i palovike i gledaju peta lipoznanike, kaže na babu, ali je o sebe. Dolazi vi I kada, dakle, ovaj, Isrube nanu da će doći tog dana pratit svojim kućanom dušnih. I kaže jednog dana, tako kada su čekali Resuru Vasara, babu, ali i brat se kuća, ma, jedan od vremja popeo se na ovaj krov sve kuće i ugledao je dva čovjeka koji idu dakle tamo sa horizonta. I povikao je: "O supino Araba, evo vašeg oca, evo vaše zadne, dakle, ovaj predska i poslanik koga vi baš čekate. Sisi Medine. I muško i žensko, malo i veliko, oružani, da on žani da sredura sallallahu alejhi ve I možeš i samećište radosti stanovika Medine do poslanika sallallahu alajhi wa sallam. Si zadosti tepiraju Allahu ekber, to što nam je Allah poslanio. Allahu ekber, došao nam je Allahov poslanik sallallahu alajhi wa sallam. I si otvaraju svoje kuće, da poslanik uđe u njihovu, u njihovu kuću. Ali poslanik izabrao kuću Abu Ayyuba al-Ansarija, dakve uh, u briči koju ste dakve prvi govor često, mnogo često slušali. Sam je Balha ibn Ubaidillah na uhodu kada je poslanič ranjen, kada su mu grr kada su mu zube polomili, ibn Ubaidillah, kada su nevjernici nasrtali na njega sa svih strana da ga ubiju, Balha ibn Ubaidillah se istakao svojim tijelom, svoje tijelo postavio mjesto tijela Rasulullah, što je govorio je moje tijelo umjesto tebe, Allah, poslaniče, moja prsa umjesto tvojih prsa, Allah, poslaniče, ranjavali su ga. I zato, kada bi spomeno vi ashabi dan, Ebu Bekhr radi av la utara, kada bi spomeno ovu odgovorili, to je tal To je tal hinnan! Jer se najviše, najviše istakao. Također u istoj dakle toj vici, Ebu Nduđane, ashab Rasulullaha su sebe, kada je vidio da je najvjetiškija situacija, bacio se na Rasulullaha svojim tijelom, dakle su strile padale u njegovo tijelo i u njegova riječe, Ovaj Ali nije htio da dozvori da se ubode i da se ranije Rasulullah Muhammed salamahu alaihi wasalam. Hubeid, radiyo mahu teala, kada su ga nedirnici mehe doberi da ga pohube na mjestu koje zove Tan'in. Zamestni situati. Čovjek dober da nebude sredan i ubijan. Sada pomedraje život. Idu Svako voli da živi. I kaže mu da li bi volio da ti budeš kod kuće a da je Rasulullah sada volje na tvojom mjestu. Da bi volio da si ti sada kod kuće sa poredicom, sa djecom, sa hanom, sa robinom, a da sani, mjesto tebe. Kaže Hubey pravi ta'ala anhu. Ne bi bolio, vodio bih više da pogijenjem nego da Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam ubude jedan drn. Glavu dajem, samo da Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam jedan drn, jedna podlika ne ubude. Kaže Hubei Rabbi Allah Ta'ala, zatim je kvanjalo dva rakijata i a, ovaj, pogubili su ga ovog časnog i vridnog šehida, da Allah ovaj uzviš primi šehida, su ovog šehida kod sebe i da primi sve šehide ovaj, muslimanske. Sve do, sužnjega, sve do sužnjega dana. Zatim, Ali Rabi Allah-u Teala Anfu govorio je tako nam Allaha. Tako mi Allaha je Allaha bio poslani i od naše djece, i od naših porodica, i od naših ovčeva, i oditelja, i od naših majki. I drži nam je bio od hladne vode kada smo najviše žerniji. I saista Resuru treba da bude toliko drag. I treba tako da ga molimo. Resuru Allah nam je potrebniji više nego što nam je potrebna hrana i voda. Više nego što nam je potrebno, potrebam vastu u koji dišemo. Jer sami i sestrovno. Vastu i voda i hrana. To je sebe da obstaneš agonjalu, da ne vam režiš. Ako nemaš volje i pića, ovaj, i hrane, pomrije ćeš, izgubiš ovaj agonjaluški A Ali ako nemaš Asuru Bavaša, da glavno je ozadno. Ako nemaš sunneta, ako nemaš islama kod sebe, odnosno praste Rasulullahove Rasulullah vjere, onda gubiš i ovaj svijet i akret, dakle vječnost. I tu je ta, dakle, razdika. Dakle, zaista je mnogo primjera koji govore kako su ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Izražavali ljubav pravost na Muhammedu sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. I generacije koje su bile ili došle Poslije, poslije njih. Da su savršene primjere? Primjere koji se ne ponagaju poslije njih. I koji su uvijek i pret, i vaz, i opomena, i smjernica svim nama, muslimanima, cijelom umetu koji bude dovazio sve do sudnjeg sudnje dana. Kako se Rasulullah Muhammed sallallahu sallam obi? Kako se pošto je Muhammed sallallahu sallallahu aleyhi I poslanici kod svih muslimanskih naroda kod svih muslimanskih naroda pa i kod nas ovdje bosnjake i albanac ostali muslimanski naroda njegova praksa je neodvojivo u našoj života njegova praksa je duboko ukopana u svkim pora našoj života vjerovanje ostali kasalava se je tebe naše vjere ako iskupimo i uskrivalimo ovu svijetinju zaista ostali smo ovaj smo se i ostavili smo vjerovanje Rasulullah Muhameda odnosno srušili smo vjeru koju je naj Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nazvao idonijom Isaj se kada malo duble raskišiš mi ne možemo da srce Rasululla sallallahu alejhi to pometak dobac jedna od ideja al Farisiju i kaže Posali baš ući vas samo ući vas čak i kad odete u hamam da se kako se ponašate oni htjeo ti da uscrnavi oni zire su volaha ja salon kada je da isna resulova se naučio kako tamo da se ponašamo sabranio nam je da se okrećemo prema kibli doko blamo te potrebe sabranio nam je da se da ovaj, čistimo desno rukom sabranio nam je da se čistimo sa kostima i sa ismetom od ovih ovaj, uh, životinja, životinja i tako dalje, dakle pogađajte. Resulullah shallallahu alejhi wasallam je naučio vašu ummet. Naučio je muslimana sa svakog momenta se ponašaju, kako da se ponašaju. Pa imaš probis kako da ustaneš, kako da se probudiš. da i storiš kada ustaneš i kada se da dakle, probudiš iz sna. Resulullah nam je govorio Pa treba da kažeš Hvala Allahu koji me je oživio nakon što me bio smrtio. A tebi se vraćamo gospodaru naši. To je toga koju započinješ dan, jer je san fi smrti. San mala smrt, kao kažu islamski ženjaci, to je pospređeno, i Kur'anom. Zatim, Resulullah islah je naučio kako da jedemo. Da jedemo tesnom rukom, da držimo i kašku i filušku i nož tesnom rukom. Šta god da snagamo rukom, to je naša kultura. To je naš što I ti se mi se to da se nađemo. Jer Rasulova praksa i njegov modl ne preči od svakog dubok od svakog dubokog bontona. Naučio nas je kako da se ponašamo kao roditelji, kako da se ponašamo kao djeca, kako da se ponašamo kao majke kao ovaj supruge. Stvena se naučila Rasulova Muhammed sallallahu selallahu alejhi ve sellem. Isa ista. Onda Pozdravi na o našoj sjeti ljubi. Nek znao da smo muslimani i da je on već Muhammed sallallahu alejhi ve se da tokve za Muhammed sallallahu alejhi I pročujemo, mi je sve veliči Resulullah alejhi ve selle u ovom vaktu. Ovde pred najvišim sedom gospodarom ushišen kojim da i zna ovo što vi govorimo i čuje sve naš čuje sve što pričamo. Pozivamo da to se toka da smo spremni žal u dara da žrtvamo za Resuru Laha, sada Laha ili oče naše, i majke naše, naše, i živote što je potrebno. I zaista, oni koji su uvidili Poznanika sada Laha ili o sedem, znali su kakva će reakcija da bude, upićili su kakva, kakva reakcija može da osvijeli od muslimana, ali su nadjele isprovocirali muslimane. I znajte, sve što se dogodi od nasida, mada to ne podržavamo, oni su odgovorili o to nasire. Jer su to uradili, pod parolama demokratije, stobode govora i drugim ostalim, pod koje oni zbogupotrebljavaju. Kada se ponizi i uvrijevi jedne i kažu antisemitizam. Kada se uvrijevi crnaz, oni kažu rasica. Kada se uvrijevi neko iz neke druge natje kažu govor mršnje, si u govor mršnje. A kada uvrije Resulullah, sallallahu alaihi wa onda kažu svoboda govora. Gdje je ta pravda? Gdje je pravda u la'iyadu Toliko su muslimani, dakle, iskupili svoj ugljiv, sbog svoga nema ranageli, da se na ovaj način tigraju ostali, ostali narodi, ostali narodi, ostali narodi sa njima. Stato, braćo moja draga, na najveći način i na najvećim titom odsuđujemo lijeđene Rasulullaha Muhammeda šarabahu, ali u sebi suprostavljamo uh, se i pridružujemo se svim reakcijama Umeta Muhammeda sallahu alaihi wa sallamu. I znajte da ove uvrebe neće naškoditi Resulullah sallahu alaihi wa I neće umanjiti njegovu, njegovu čast i njegovu uvrebu muslimana već. To će kontra efektivno djelovati na ovaj, uh, suprotno cilima. I kontra evreka se todu življeni, i uvjerujte da će se muslimani još više dožaviti sunat Rasulullaha šalallahu alijeku I uvo još više ujediniti, zar nije se kako je ovaj stupčaj u divni umet Muhammeda šalallahu ustali, Svi su ustali, sa svim razlikava. I u nacionalnom, i u drugim običanima i kogorim, dakle, nijam sama. Ali sad umet je ustao nao jedan čovjek da odgovori da odgrani, da odgrani Rasulullaha Muhammeda šalallahu alijeku selam. I čak ovo će imati pozitivne rezultate kod Jer će se oni, inša Allah raspitivati i proučavati ko je taj poslanik za ko, čovjek ko, za koga su stredni ovi ljudi dati sve ovo što daju. Koji reaguju na ovaj način kao što, dakle, ovaj reaguju. I normalno to raspitivanje će, inša Allah od tjara, dovesti mnoglje Nao što je svaki pokret i svaka kampanja i svaka nepravedna propaganda protiv islama i muslimana protiv islama i muslimana prouzrokovala kontraefekat. Kontra, efekat. kontra, kontra efekat. I kada su najviše pokušali da prokuraju propagandu o i terorizmu i da su muslimani ti koji su teroristi A muslimani su bi naša vjera čistije od toga, jer nema ništa celiško sa terorom. A teroristi zna se ko su, to su oni koji ubijaju pred ciljim čovječanstvom, djecu, žene, ljudi itd. Desestinama godina ili drugog svjetskog rada, ne prestaje povjerovanje nevine krvi. E, sad ti ljudi nama nas uče i ovaj povore ko je terorista, ko su teroristi šta je tolerancija, šta je suživot i tako i tako da Muslimanima nemaju pravo dole govore. Mi to najbore znamo i mi jedini smo poslani da na tu temu držimo seminare i lekcije i predavanja cijelom umetu. odnos cijelom čovječanstvu. Zatim, braćo moje draga, božnjaška kulturna zajednica održava ovako vjetski program. Da li je to spojivo? Svakako. To je u stvari odvojivo. Boštjaci bez poslanika, Albanci bez poslanika, Al Turci bez poslanika, Arabi bez poslanika nisu ništa. Rasulullah je vrh naše kulture. To je vrhona naše kulture. I to je ono o čime se mi ponosimo. I mi svoje konašanje, i mi svoja djela uslađujemo u skladu sa Rasulullah, u srna, njegovim govorom, njegovim šarijatom i njegovom praksom. je vraćamo ja. Ovi narodi muslimanski bili su na margini života a bez poslanika, še je Allah, vađer sebe. Kao što kaže Omer abilallahu, draga Anjlom. Mi narod kojeg je Allah uzigao Islamom i kada god puta im odražili ponost neke drugdje a ne u Islamu, Allah će nas poniziti. I ovo je poruka Omera za sve muslimanske narode. I za rušnjake, i za Albance, i za Rome, i za Turke, i za sve ostale muslimanske narode. Mi smo narod koji je zagaratovan ponos u islamu, braćo, da bude islam zastupljen u svim porom naših života. Ne samo u džamijama, ne islam samo u džamijama. Da klanjaš, a onda kad izaćeš da šta hoćeš, ne. Nego hoćemo da budemo muslimani, da budemo pjernici, i u i naši proktorji da budu vjernici na najbolji način, da budu misionari i naši inžinjeri i naši ekonomiste i naši političari, da budu vrhunski muslimani. Jer ono tenutka, kada stano zagaze šarijatske propise, oni ne vidite ništa. Oni nisu kodisi ni sebi, ni svome narodu. Naprotim, oni samo vanose više štete, više štete nego koristi. Sada to opraća moja draga i ciljene sestre, pitanje koje ću postaviti sebi i svakom od vas, jesu. Kakav je tvoj stavljena Poznaniku Srao Lava, njegovom svetu? I kakav je tvoj odnos Srao Marasuru Lava u njegovom sunetu? Šta misliš da Poznanik dođe sada? I da zakucam u tvoju kuću, odnosam na tvoju kuću. I da kaže omu mine, omu mine iz Sanđaka dalekog, koji je toliko daleko od Medine, do koga je došla istina, imali Gujruma. Da li bi ga mogla odreda čela prijimiti? Da li bi se mogla pohvaliti na svoj namaz, na svoju porodicu, na hiđaru u kući, na marane, na mushaf, na kuran, na islamsku atmosfijeru, na svoj život? Ili bi pak sagno glavu? Ili bi pak prištudio se I pokušao na svaki način da ispjegneš da Rasulullah u sada malo, ali otvoriš, otvoriš kuću. Rasulullah je mrtan. Rasulullah je preselio, jer on čovjek. Jer je Rasulullah ne vidi što radi ne može napratiti, jer je čovjek. Ali gospodar Rasulullah je i on nikada ne umire. Gospodar nebeza iz zemlje nas umije i piti braćo moja draga i cijenine sestre. Zato braćo moja i cijenine sestre. Znajte da je naš konos onda kada budemo stidili Resulullah salallahu, salallahu, salallahu, salallahu. Nemoj se stidjeti, nemoj se stidjeti da budeš od onih koji nose praksu Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Zar ne vidiš kako ove vlade, muvnike, povlasnice naše medrese ovdje, samčeške medrese i ostale vlade, vjernice, I ako dolazi na njihov odresu raznih priča, pa zaostala, pa zamotala se, pa zaklopila se, pa zatvorila se, pa zašto u vaktu, u ovom vaktu, i u svakom vaktu do sudnjeg dana, vjera Rasuru Laha će biti najveći ponos, to je najveći bit kupure i civiliziranosti, jer je Rasuru Laha šalabavala, jer se nam udari zato Ona je koji voli Resulullah treba da pane aped jevi namazan. Ona je koji voli Resulullah sallallahu alayhi wa sallam treba da posti namazan. Ona je koji voli Resulullah treba hačka obavi. Ona je koji voli Resulullah sallallahu alayhi wa sallam. Obavizamuje kao doka z iskranosti tehe obavi da otgoji svoju bolodi sugu islamu. Zato račemoje, dragi tini zateri. Vradi se Allaho subhamno da. Vradi mu se sunetu Resulullah sallallahu alayhi wa Vratimo se najbogatijoj tradiciji. Jer nema nijedan narod od nemuslimanskih naroda. Tradiciju kao što imaju muslimanski narodi tradiciju. Znate čime se vive japanci učeni? Znate koliko oni čvrsto držaju svoju tradiciju, kulturu, i i religiju? I znate mi šta je njihova religija i tradicija? Kijed. Ikona. Onaj pametniji japanak što je robota napravio. Zato svaka čast. Tu treba da nam bude uzor, ali Bog daje ovamo kako drži svoju, svoju tradiciju i svoju, dakle, kulturnu baštinu. Kipa pred sobom, od kamena, od drbeta, ikonu sliku i kva nja mu se daje rasul. Veliki la ilaha ilaha, a naš mujo, a naš požnjo, subhanallah, ima koran, Allahov govor. Govor, gospodana, nesautentičan ne promijenim. Ima sunnet resuru vaha kjer je dostojan. I on naslanje, nas, naslanjač i na svojoj sredeljki kaže pa ja sam dobar mobil i bez toga. I bez frakcije, bez praktiziranja. To je vraću moja vraga samo obmana. To je obmanjivanje. Nemoj da se probudimo i te obmane kada nam dođe smrt. I kada se smrtavljamo sa resuru vaha psa sredem, A to je vaha istina. To je naša neminovnost varnost koju boramo da ovaj doživimo i da se sa tim sa tim suočavamo. moja draga, etine sestro. Pričam mi jedna od ovaj ezendija koji je odlje ovaj e, pohađao osnovnu školu. Ovaj, a to prožajci naši i ljudi koji su odživjeli poslije stari najgoriestog rata. Kaš da 68 godine i poslije rata odma 40 50 godina kažu da skoro da nije imala ni jedna mu'minka muslimanka koju zari moćnjakine i apanka dakle bez bez pitanja. Nije, nije bilo dakle samo bih poneka dakle pravoslavna žena izbili crkve da je prošetala i to je ona bila skromno, sramno poučena. To su bile totalno islamske čašije. Muslimanske čašje, braće moja draga, na svakom mjesecu to mogu da primjetiš, na ubici, u kući. Dakle, kada, kada nekoga posjetiš, znala se musatiška soba, znala se pravila, poštoje se stari čovjek, poštoje se domaći, poštoje se ugledan, poštoje se najučeniji, otvojeno muščarci ili da Dakle, muščarci imaju svoju priču, žene imaju svoju priču, odakle je to bošnjacima, odakle je to avancima. To je sunnetare suruva, sada malo ali u sebi. Z Naša futura, naša tradicija je usko povezana s sanatom Rasulhu Vaha, sallallahu alaihi wa sallam. I vratimo se Rasulhu Vaha u Vratimo se islamu, vratimo se isporima. Boga nije. Nema ospjeha i nema ponosa. I nema nama prosperiteta. I nema namo se spasa kod Bez islama i bez korana i bez istorija. I zuneta sallallahu alaihi wa sallam. Da vas Allah, dragi, sačuvam. Bolimo vada ovu odprnu Rasulhu sallallahu alaihi wa sallam. Pa onaj kadri dođo el-mesulbah sallallahu alaihi wasallam. U kabul. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala. Da oni koji snale Ahmeda sallallahu alaihi wasallam i bijo koji je bio poslanika. Molim Allaha dželle ve alâ da ono što oni su Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učini ibret onima koji žive zajedno s njima u i onima onima koji dođu كي دوجوا بسنيني مرحبا الله سبحانه وتعالى دا قرآ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قرآن السنة ونشي ترجل <تصفيق> جسل تأهي ريد السماء دا قرآ الإسلام بورا سسترين ورسون الله يرسون الله يرسون الله يرسون أصلاح الإسلام والله السلام عليكم يا شباب انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا